Orizonturi Roșii Pista 39 Transformarea schițelor americane în produse românești Să ascultăm acum și pe altcineva, s-a adresat Ceaușescu adunării. Ministrul Industriei Metalurgice, Neculai Agachi, care este un bun narator și folosește o românească pitorească, condimentată cu un puternic accent moldovenesc. Acum a început prin a remarca că la începutul anilor 70, la ordinele lui Ceaușescu, România a început să exploateze marile sale zăcăminte de bauxită pentru a deveni o producătoare de aluminiu. Din cauza restricțiilor politice, dar mai ales din cauza prețurilor prohibitive fixate pe vremea aceea de către monopolul aluminiului, ministerul său nu a fost capabil să importe morhi rotative din vest pentru prelucrarea aluminiului. De aceea România exporta lingouri de aluminiu atât în țările estice cât și în cele vestice. Într-o zi însă, un raport confidențial i-a atras atenția spre o firmă vest-germană care făcea negocieri pentru cumpărarea a trei proiecte pentru laminoare rotative din Statele Unite, câte una pentru tablă, pentru textură și pentru foi de aluminiu. În aceeași zi, a raportat acest lucru lui Ceaușescu și a trimis raportul la DIE. Nu trebuie să intru în amănunte. Vrem însă doar să spun că astăzi am un institut de proiectare foarte special, unic și extrem de secret, care lucrează la transformarea schițelor și proiectelor americane în produse românești. Până în 1983 sau 1984, România trebui să aibă cele trei laminoare rotative în stare de funcționare. Nu cheltuiți banii poporului pentru a îngreșa capitalismul. Este ceea ce ne spune zi de zi fiul de frunte al țării noastre. Noi trebuie să scriem aceasta cu litere de aur și să o afișăm în fiecare din birourile noastre." S-a entuziasmat Agachi. Atmosfera a fost mult mai relaxată când ministrul industriei chimice, Mihai Florescu, a luat cuvântul, concentrându-se mai mult asupra Elenei decât asupra lui Ceaușescu. Fost voluntar din bricăzile roșii din timpul războiului civil spaniol și membru al guvernului român de peste 25 de ani, Florescu a uitat de mult pregătirea sa de inginer chimist. Pentru a echilibra acest lucru, el avea darul vorbirii. Acum subiectul său era legat de arta de ademenire a companiilor vestice la București cu cât mai multă documentație tehnologică. Apoi a povestit cum Ceaușescu i-a ordonat să elimine din planul cincinal Construirea primei uzine de polistiren pe baza importului din vest și să o construiască, în schimb, cu propriile sale resurse, bazate pe cercetare și creativitate românească. A fost ca reinventarea din nou a radioului, după ce Popov a făcut-o deja, dacă pot zice așa, s-a lamentat Florescu, uitându-se cu vinovăție spre Ceaușescu. În blocul sovietic, politica este de a înlocui inventatorii occidentali cu alții sovietici. Toate cărțile de istorie au șters numele lui Marconi și acum au proclamat că radioul a fost inventat de către un rus numit A. Popov. Numai pentru a proiecta construirea unei mari uzine de polistiren în România ar însemna cel puțin patru sau cinci ani de eforturi intensive și costisitoare, a spus Florescu. Dar tovarășul cu înțelepciunea sa a găsit o incredibilă soluție pentru noi. El m-a instruit să scriu scrisori false celor mai importante firme chimice din Germania de Vest, Marea Britanie, Franța și Italia, exprimând dorința României de a cumpăra licența de producție și o foarte mare uzină automatizată de polistiren. Florescu a explicat că șase companii vestice au venit la București să stabilească condițiile și că negocierile s-au prelungit mai mult de un an. Timp în care fiecare din ele au plecat și au venit, aducând tot mai multe schițe și documentație tehnologică cerute de negociatorii români. Totul a fost fotografiat de vie în secret și cu minuțiozitate, dar rezultatele erau încă considerate insuficiente pentru a permite cauzina să fie complet proiectată în România. Așa a fost până când o companie franceză, care a vrut să-și demonstreze în ultimă instanță superioritatea, a adus un întreg proiect de polistiren în București, pe care îl vânduse de curând unei alte țări vestice. Din motive de precauție, lesne de înțeles, francezii au cerut ca documentele cheie ale lor să fie încuiate în fiecare seară în seifurile de la hotelul Atenet Palace, unde stăteau. Aceste documente erau mai mult decât suficiente pentru o soluție românească. Fără a cumpăra niciun proiect sau licență străină, sau mai știu eu ce, a trâmbița Florescu, țara noastră a fost capabilă să construiască o imensă uzină de polistiren în cadrul combinatului petrochimic de la Borzești. Și el a adăugat de asemenea un sfârșit înflorat. Eu nu pot să închei aici, fără a exprima mulțumirea mea fără margini, Față de cel mai strălucit fiu al poporului nostru, tovarășului Ceaușescu, și celui mai mare savant și academician, tovarășa Elena. Ei deschid o nouă eră și, ca de obicei, o originală cale pentru ducerea României spre glorie și comunism. În anii 60, s-a adresat Ceaușescu adunării, Bucureștiul era plin de oameni de afaceri occidentali, care semnau contracte de export de echipament industrial către România. În zilele noastre, companiile occidentale călătoresc aici cu oferte, însoțite de documentație tehnică impresionantă, dar tot mai puțin contracte sunt semnate de fapt. Exemplul lui Florescu trebuie luat ca un model de viață reală pentru viitor. Îmbătrânești măi, a spus Elena cu dulceață, uitându-se cu afecțiune la Florescu, care era principalul ei favorit. Nu ți-am spus să spui aici povestea pe care mi-ai zis o mie despre acea companie nazistă mare... Care a uitat de faptul că am naționalizat fabrica lor de aici din România? I.G. Farben Industrie, tovarășă Elena, aveți dreptate, îmbătrânesc, a admis Florescu Servil. Și a povestit apoi despre cum fabrica Colorom Codlea, care producea agenți coloranți, fusese anterior un subsidiar al lui I.G. Farben, ce a devenit höxt după al doilea război mondial. În timpul unei vizite efectuată de mine la Höxt, cu câțiva ani în urmă, am întâlnit un german născut la noi în România și care mi s-a adresat cu Herr Genose sau Domnule Tovarăș. El era foarte interesat de colorom unde a lucrat înainte de a emigra. controlează limba, Florescu!" a intervenit Ceaușescu. Nu voi povesti nimic despre omul acela!" Doar precizarea de atunci, timp de câțiva ani, ne-au trimis date lunare despre tot ce producea hâxt în cadrul linii sale de agenți coloranți. Chiar ieri făceam o mică glumă despre asta cu tovarășa Elena. Îi ziceam că pară se hâxt al nostru nu auzise că fabrica Colorom fusese naționalizată și încă trimit la Colorom toate formulele pe care le dezvoltă, ca și cum acesta ar fi încă unul din afiliații lor. Urma la cuvânt Lina Ciobanu, ministrul industriei ușoare. Chiar Elena a ales-o pe Ciobanu dintr-un grup de activiști de partid pentru a fi singura femeie, în afară de ea, membră a comitetului politic-executiv. Alegând-o pe Lina, principala ei preocupare a fost nu numai ca cealaltă femeie să nu concureze cu ea, dar mai ales pentru că putea să o facă pe Elena să arate bine în comparație cu cealaltă. Ciobanu arăta ca o activistă politică sovietică de pe vremuri, sobră, cu tot părul strâns la spate, într-un coc, pieptul ei enorm, proeminent, care făceau să se descheie nasturii, de la jacheta în stil militar, încheiat până sub bărbie, fusta ei dreaptă, lungă, ajungându-i la gambă și ghetele ei rezistente. Ea își citea chiar și cuvântările ca un comisar. La începutul anilor 70 a început Ciobanu, un cetățean american care era directorul unei companii americane din California și un agent die a raportat că inginerul șef de la o fabrică de sticlă Ford era pregătit să vândă proiectul tehnic complet pentru noul proces Pittsburgh, Plot Glass, pe sub mână, pentru suma de 200.000 de dolari. Să trecem peste astfel de detalii, Ciobanu a admonestat-o Ceaușescu pe vorbitoare. Numele și pozițiile fac mai multă pagubă decât bine când sunt date aici, a sfătuit-o el calm. E foarte curtenitor când vorbește cu femeile. Ciobanu a continua să vorbească foarte repede ca o mitralieră, citind cuvântarea pe care unul din consilierii ei o pregătise pentru întâlnire. România, o producătoare și o exportatoare tradițională de sticlă, era foarte interesată. O întâlnire a fost fixată la un hotel din America, pentru a se face schimbul celor 200.000 de, de dolari pentru proiect, dar înainte de a putea avea loc, participanții au fost arestați și... Tovarășe Ciobanu, noi nu suntem interesați în povești de propagandă americană. Noi suntem aici pentru a hotărâ ce trebuie să facem în viitor. E clar?" Da, tovarășe Ceaușescu. Inginerul a fost concediat din serviciu său. Peste doi ani, un american a venit la București, a cerut să mă vadă imediat și a propus să proiecteze o fabrică de sticlă Pittsburgh în România pentru 300.000 de dolari. Era același inginer, numai doar că prețul crescuse. Am raportat imediat cazul adie și inginerul a fost contactat de fostul ofițer al cazului, cel ce fusese declarat persoana non-grata de către americani. Şşt! Pune hârtiile tale, idiote, jos pe podea chiar acum! Pe podea! Pe podea!" a Elena isterică, până ce Ciobanu a pus în final hârtiile cu cuvântarea ei pe podea. Acum spune-ne povestea, dragă, cu propriile tale cuvinte. Poți să faci asta, nu-i așa? Ciobanu s-a lăsat de pe un picior pe altul, nervoasă, apoi și-a pornit mitraliera din nou. Era John Achifrat, și Elena, turcul care era cetățean american și inginer șef la fabrica de sticlă Ford, iar dumneavoastră îl cunoașteți, pentru că eu v-am povestit despre el de atâtea ori. Mai bine citește-ți tovarășe Ciobanu, faceți lucru. Ceaușescu a intervenit spre satisfacția lui Ciobanu, care și-a luat imediat hârtirile și a încercat să găsească unde a rămas când a fost întreruptă de Elena. O echipă mare de ingineri, translatori și proiectanți s-au mutat în câteva case de siguranță a și sub îndrumarea inginerului american au proiectat o uriașă fabrică de sticlă pittsburgh în urmă cu câteva zile, ea a fost pusă în producție experimentală în cadrul fabricii existente, fabrica de sticlă de la Scăieni. Inginerul american a primit 300.000 de, de dolari. Asta este suma de valută forte pe care am cheltuit-o pentru această fabrică. Dacă am fi importat-o legal, ar fi costat 14 milioane de dolari plus 15 ani de plată a onorarilor. Americanul a început un alt proiect de consultație pentru noi în legătură cu noul tip de sticlă americană numită Float, pe care noi vom începe să-l producem în trei fabrici mari în mai puțin de doi ani. În curând veți găsi articole de sticlă românească în fiecare magazin din Europa de Vest și din Statele Unite, scoțând din uz unele corporații europene și americane vechi. Acesta este felul comunist al tovarășului Ceaușescu de a crea industria noastră de sticlă, fără licență capitalistă și alte cheltuieli. De aceea vreau să mă alătur celor 10 milioane de femei românce pentru a spune Vă mulțumim, tovarășe Nicolae Ceaușescu! Vă mulțumim dumneavoastră, care sunteți pentru noi mai mult decât un tată, frate, soț și fiul la un loc. Spionaj economic total era în jurul orei șase când Ceaușescu a început să prezinte noul său ordin economic și directivele ferme pentru viitorul relațiilor tehnologice și economice ale României cu țările din vest. Așa cum face el de obicei când începe o cuvântare importantă, a început cu voce joasă, aproape o șoaptă. Ceea ce am discutat astăzi aici poate fi nou pentru unii dintre dumneavoastră tovarăși, dar nu pentru noi toți. Ca și în multe alte domenii unde România este în frunte, Partidul nostru comunist a dezvoltat propriul său concept original despre informarea tehnologică cu câțiva ani în urmă. Acesta s-a dovedit a fi substanțial superior celui pe care l am moștenit de la Moscova. Apoi Ceaușescu și-a expus principiul de spionaj total, tehnic și științific, împotriva vestului. Importurile din lumea capitalistă trebuie să devină acum o excepție, nu o regulă. În timpul vizitei mele, din 1975 la Tokyo, mi s-a spus o poveste interesantă, anume despre cum a început o companie japoneză să construiască o industrie fotografică. N-am să vă spun dacă era Canon sau Nikon sau Minolta sau alta, pentru că am promis să păstrez secretul. Să o numim Tokon. Când a început, nu a avut nici măcar două scânduri într-un garaj părăsit ca cel cu care a început Sony. Tocon a angajat 160 de ingineri optici și mecanici și le-a dat la fiecare câte un plic sigilat. Înăuntru era numele companii occidentale, unde inginerul trebuia să reușească să fie angajat pe o perioadă de 3 ani și numele părții de echipament fotografic pe care trebuia să învețe să-l producă. Unii, de exemplu, au plecat la Laica sau la RolliFlex pentru a învăța să producă corpul sau componenta mecanică sau cea electronică sau cea fotoelectrică, au unui aparat de fotografiat. Alții au mers la Tsai pentru a învăța despre lentile. În timpul acestei perioade, ei erau plătiți de către Tokon, alături de salariile pe care le primeau de la Laika, Roliflex sau Tsai. Când s-au întors în Japonia, au proiectat câteva modele de aparate de fotografiat, bazate pe ce au furat din Europa de vest, au construit o fabrică modernă și PAC. Tocon a început deodată să inunde piața mondială cu aparate fotografice mult mai ieftine decât cele europene. Nu s-a pierdut timpul cu cercetarea, nicio licență sau știu cum nu a fost cumpărată, niciun fel de taxe nu au fost plătite. Acesta este felul în care va trebui să procedăm în viitor. Cu o singură deosebire, nu vom avea ingineri plătiți de două ori. Noi suntem comuniști, nu capitaliști. Noi avem menirea să ne îmbogățim patria, nu buzunarele noastre, și-a terminat povestirea. După aceea, Ceaușescu a început să dea ordine cu agilitatea unui profesionist de spionaj de o viață. Comerțul exterior va trebui să fie reorganizat astfel încât importurile vor fi complet subordonate principiului de spionaj economic total. Fiecare reprezentant comercial din vest va avea un rol dublu. Fiecare contact cu firmele occidentale trebuie analizate pentru scopuri de spionaj. Fiecare specialist occidental, întâlnit în timpul negocierilor comerciale, trebuia raportat la die. Fiecare afacere comună și de cooperare trebuia subordonată scopului obținerii de nouă tehnologie prin mijloace de spionaj. Ministerele industriale românești trebuiau să atragă un număr mai mare de occidentali la București și să-i facă să aducă documente deosebite. Securitatea internă și DIE vor trebui să ia măsuri, ca bagajul fiecărui vizitator tehnic, comercial și financiar occidental să fie examinat, iar documentele valoroase să fie fotografiate. Florescu ne-a spus o poveste interesantă despre un emigrant român, care a devenit un agent foarte folositor, a zis Ceaușescu. Vreau să vă spun o altă poveste. Nu cu mult timp în urmă, l-am trimis pe pățan la Pechin pentru a propune tovarășului Hua Gofeng ca serviciile noastre de spionași să lucreze împreună. Ion Pățan era adjunctul primului ministru, care până în martie 1978 a fost de asemenea ministru al comerțului exterior. Știți ce a zis tovarășul Hua? Noi nu avem spioni în vest, vă vine să credeți. Când Pățan a insistat, tovarășul Hua a replicat. Spune-i prietenului meu Ceaușescu că noi nu avem spioni în vest, dar avem acolo o mulțime de patrioți. Aceasta e ce putem face și noi tovarăși. Avem peste 600.000 de români care trăiesc în vest, cei mai mulți în America, Detroit și Cleveland. Sunt cele mai mari orașe românești după București. Și noi avem mult mai mulți germani trăind în Germania de vest, care fie că sunt născuți în România, fie că sunt de origine română. Eu nu socotesc evreii români care trăiesc pretutindeni în lume. Noi trebuie să facem din fiecare un patriot, lucrând pentru patria de peste hotare, un soldat în serviciul partidului nostru comunist. Ceaușescu a culminat cu o voce foarte tare, bătând cu pumnul în masă. Pentru încă jumătate de oră, el a continuat cu același subiect, descriind viziunea sa despre imaginea viitorului României comuniste, care trebuie să devină una din primele zece puteri industriale de pe pământ, bazată pe spionajul tehnologic. Ceaușescu și-a rezumat mesajul. Cu geniul său de neegalat, Lenin a exprimat viitorul proletariatului revoluționar într-o simplă formulă matematică, comunismul este egal cu putere politică plus electrificare. Astăzi, după 60 de ani, eu aș adăuga o altă cărămidă constructoare la marxism-leninism. Comunismul modern este egal cu comunismul național plus informare tehnologică și bani de la capitalism. Aceasta și este contribuția românească la marxism, a încheiat Ceaușescu. Fața a devenit de un roșu aprins și fruntea sa era plină cu broboane de sudoare. Participanții s-au sculat în picioare și băteau ritmic din palme. Ceaușescu și-a fruturat mâinile și participanții au înghețat. Eu am auzit voci, ridicându-se din rândul câtorbațări ale pactului de la Varșovia, cerând anumite liberalizări, un mai mare grad de autonomie industrială. Acesta este anarhosocialism, a zbierat Manea, încercând să-l anticipeze pe Ceaușescu. Așa este, tovarăși. Trebuie să cerem astăzi mai multă disciplină de partid la toate nivelele. Aici am raportat, am pus întrebări, am criticat, am discutat. Acum trebuie să luăm o hotărâre, tovarăși. O decizie unanimă, ca de obicei, care să devină literă de lege. Pentru fiecare român, trăind înăuntru sau în afara granițelor noastre, Cine este pentru aprobarea noului concept de informare tehnologică tovarăși? Toată lumea a izbucnit în aplauze, care au devenit în curând bătăi ritmice din palme. Pentru un timp, Ceaușescu s-a ocupat de hârtiile pe care le avea în fața sa pe masă, căutând unele, rearanjând ordinea lor, organizându-și dosarul. Apoi, el și-a fruturat mâinile din nou și a continuat, fără să se uite la noi, vorbind rapid, ca un licitant american de tutun. Este cineva împotrivă? Abțineri? Îndeplină unanimitate, Comitetul politic-executiv al Partidului Comunist Român a aprobat noul concept de informare tehnologică, așa cum a fost descris în raportul prezentat aici, în încheierea ședinței noastre. La câteva minute după ce a plecat de la întâlnire, Ceaușescu m-a chemat la el în birou. Stătea în mijlocul camerei cu Elena. Câți dintre directorii întreprinderilor de comerț exterior sunt ofițeri. 11 die și unul dia din 41 26 sunt cooptați Până la sfârșitul anului, toți trebuie să fie ofițeri, sub adâncă acoperire Adu-i înapoi aici, unul câte unul Am să le dau grade militare, înțeles? Da, tovarășe Același lucru cu Ministerul Afacerilor Externe, a adăugat Ceaușescu Trebuie să păstrăm secretul față de Andrei și Burtică Ministrii sunt rotați la fiecare doi ani sau așa ceva, nu e așa?" A spus el trăgând din ochi. Capitolul 27 Vorbește generalul Pacepa. Bună, șefule! Mai bine ai fi mâncat rahat decât să răspunzi la telefon. Tovarășul te vrea imediat aici. N-ai idee ce vreme teribilă avem, șefule. Voi fi acolo imediat, profesore." Un alt spion sovietic?" Era puțin după ora 10 dimineața când am plecat de la biroul meu pentru a merge la cel lui Ceaușescu. Așteptând în capul scărilor, ca de obicei, Manea mi-a dat raportul său cu vocea lui uniformă, monotonă și lipsită de emoție, care nu trăda niciodată neliniște sau satisfacție. Postelnicul era deja aici așteptându-l când tovarășul a sosit în această dimineață. Tovarășa Elena era cu el, ea niciodată nu vine atât de devreme. Și a intrat imediat împreună cu ei, ca și cum ar fi știut ce urma. Postelnicul a spus că e urgent. Tovarășul a devenit o grămadă zbârcită. Aproape la fel ca în ziua când a rupt decretul care îl făcea pe militarul ministru. Când am intrat în biroul lui Ceaușescu, încă violent, lovind masa cu pumnul. Fața lui era purpurie de mânie. Elena și postelnicul stau așezați la masa din fața biroului său. Un casetofon era în mijlocul mesei. De ce nu mi-ai raportat că Lucian este un ofițer KGB?" a urlat Ceaușescu la mine. După seara aceea, la Atene Palace, când Lucian l-a ridicat pe Nicu, l de după ceafă și l-a așezat în afara ușii, am așteptat ca ceva să se întâmple. Acum însă era mai mult decât m-am așteptat. Spune-i postelnicu, arată-i ce ai aflat!" atuna Ceaușescu. L-am prins pe generalul Lucian vorbind fluent rusește," a spus postelnicul, aruncând bomba la mine în poală. Cu soția lui, amândoi sunt ilegali KGB, complotând împotriva mea," a izbit Ceaușescu cu pumnul în masă. Pornește casetofonul," alătrat Elena. Postelnicul, care nu aștepta niciodată să fie rugat de două ori de Elena, s-a îndreptat supus spre casetofon. Un bărbat și o femeie puteau fi auziți discutând despre niște musafiri care tocmai plecaseră. Deși caseta permitea să se audă un fundal zgomotos, am putut recunoaște vocile lui Lucian și soției sale, Silvia. Apoi, vocile lor s-au pierdut complet. Pentru mine, o asemenea imprimare, de calitate slabă, era foarte suspectă, știind că Lucian avea casa împânzită cu microfoane.